Ja till dessa ljuvliga toner så säger vi välkommen till programmet som heter Radio Röda Röster och är det programmet som sänds från Radio Avesta Studio i Folkets Park programmet är en produktion från Socialdemokraterna här i Avesta och har så varit sedan 1983 då den här härliga radiokanalen började att ljuda Vi är ju inne i ett sånt här politikersvep det har ju fortsatt pass bra här nu på Radio Röda Röster att vi har politiker som nästan står i kö för att få vara med mig här i Radion i fredags hade jag Lasse Lebon. Vi pratade lite kanske om ditt och datt och det mesta vi pratade om då det var politik men idag när jag har mycket besvär med ifrån bildningsstyrelsen då ska vi prata politik mycket. Ja, det ska vi. Känns det bra in i kulan? Ja, ja men så. Du har ju varit med förut. Ja, jag och Olle Karlsson var med för ett par år sedan tror jag. Stämmer bra. Vem är Micke Westberg? Ja, jag vet vilken det är, men det kanske är flera som undrar. Ja, och jag är 51 år och gift. Jag har två barn, fyra barnbarn. Och har varit med i partiet sedan 1992. Eh, började väl min bana som eh, i Metalls S-förklubb och eh, gick med där. Och det är ju ganska naturligt då att man oftast blir det när man är fackligt engagerad och så så att då kommer man in i de här frågorna så att på den vägen har det varit det. När man kommer från en sån här bruksbygd mycket om man jobbar då i järnverket det är det lätt att man engagerar sig också fackligt. Men vad tror du det är som gör att man lägger ner tid också att engagera sig i politiken? Det blir alltså om borde hänga eller lämna hänga sen på det här viset. Det är väl att man blir nära de här politiska frågorna då så att man liksom är hela tiden på bordet så att det blir ganska naturligt då att man känner någonting som är man vill vara med och, och påverka och förändra kanske. Jag vet ni jag höll på på fötterna tal år sen så pratade man om den här fackliga politiska samverkan. Man kan aldrig nå ja lagstiftning och sådant om man inte har då är ett förbud mellan då politiken och den packliga rörelsen tror du att det likadan idag Ja det tycker jag ju högst allra högst idag känns det så. Att det är en viktig del att man har partiet med sig även när man jobbar packligt. Ja det tror jag. Det är, det är nog ett måste i det här. Bildning Vad ingår i er att ansvar som råd inom bilden ni har lämnat fri tid va? Ja. Har ni kvar nu då inom bildningens verksamheten? Ja, vi börjar från de små så har vi då barnomsorg och skola och vuxenutbildningen. Sen har vi kulturen då kvar. Men sen har vi fått till någonting som siva då fast ja, just ja och så att egentligen så varte inge mindre utan det har varit mer snarare större då ett område då och på gott och ont där väl. Säger bara om vi förklarar det för de som lyssnar. Vad ska vi säga att det är för någonting? Ja, det är ju integrationsfrågor och vuxenutbildning eh skola, mm, kan vi säga så. Ehm mm. mm. sen har han handom lite när det gäller arbetslösa människor också va. Ja. Det är Alves Magnusen heter han ja, som till de de fyra delarna då. Ja. Så att det, det känner vi att det har varit ett väldigt bra projekt som vi startade när vi gick gick så att starta inför valet här då för fyra år sen. Mm. Och det har utvecklats hela tiden och det ja. pågår och utvecklas fortfarande. Eh revisor som står bakom vid Senparken idag. Nej, inte riktigt så är det, men det kommer att vara en del i det här med då grönrehabilitering. Mm. Så kommer det att vara att Shiva kommer kunna ha plats där ute då. Men det här innebär också vad jag förstår mycket att ni har ett reellt samarbete med social omsorgen också då. Ja, vi har faktiskt ett jättebra samarbete och det är, man ska få säga någonting som Jag tror har varit viktigt för Avest alltså är det det här samarbetet som är mellan styrelserna idag. Det är mm. på ett helt annat klimat och man försöker och man sitter ihop tjänstemän, politiker och, och fundera på olika saker man kan göra tillsammans istället mm. och så har det nog inte varit så mycket förr. Vi har ju Wojie med oss i vår majoritet och han har ju nog intervjuar hur det fungerar för fyra år sen och det mm. Mm. det var inte alls på det sättet. Då kom vi ihåg på den tiojobbar aktiv. Då då vet jag att det var någon ordförande som sa ni där uppe sa han och så pekar han upp i mot rummet det kommunalrådet satt. Ni där uppe, det jag ser inte den tanken idag. Nej, det tycker jag inte. Utan vi har ett bra, vi har ju någonting vi kallar ordförande i gruppen och det är ordföranden och vi ordföranden då täffas och jobbar med alla frågor och eh, ett det där är från de byggstäder tycker jag så att det ja det är, det är väldigt positivt. Inte bra också då att man får vara med och diskutera på ett ja kanske ett planeringsforum istället för att man kommer in i slutet när själva beslutet ska fattas. Ja oh, det det är såklart mycket oro där då mm. när man ska ha färdiga förslag från tjänstemän och så utan det är mera så att det kanske att andra håller med nu vanligt mm. faktiskt men nödvändigt. Ja, det tycker jag. Vi ska ju ta och lyssna på lite musik också i det här programmet och jag hade ju var ju klok nog att fråga Mickoman och skivan med. Han var lite och så det försiktigt i början med sen hastplan fram en skiv <laughs> högt med och jag får ju lov att säga att vi har ju ganska lika musiksmak ju och jag, Mick, Jaha, så. det så inte bra. Det kan ju början vara den första. Okej. They build a son en skakning på nedre vil med med hebned denring Die forstuen de ik de toe soken till att et folkty bru at detta var verldensmodeller ste sint på avø Du toe wat foto og boen Dina smycken og din hatt Jo tog en trøy Jo tinkte at havet er særlig kallt Næ, visste Gud du var hit Og så, hvor vattnet net at strømme inn Så jeg antår Eller var det kanskje en droppe Vattens vatten på din kinn Vi följde pilar som andre bredd Min sportens plats Det var på øversta døtt Fast det egentlig var førstaklass Vi var rett mange Men alle to det ganska lugnt Det var vel bara en herre Från tredje klass Som trängde seg lite dumt Vi träffade en man Som vi helst satt på förut Han presenterade oss för Sin dotter og sin fru När vi kom opp på dækk S Kaptenen at lid både den indag gike at få iø Det varvisst tjejørrnetil nå hissan noning som n nogon har de glønt Vi gik til boren og fik et gratistisk glas champagne Og vi skonade det fø en periodet og fømoran Nu börjar skeppet Att funka snabbare Åh, det slutning Var ganska stor Många Hoppade i vattnet Men vi Besløt at stanna kvar Ombord Sen lämna råttorna Skeppet För att söka seg mot land Men vi stod kvar På dækket var han i hand Vi tenkte ha det med allt for stort og kallt og i de båten zum sattes i sjøen fanns platz platt for en enda til Sen speler folk og kjøtter man Men enda ond Det er typisk for just å til Vi har forlorat den allra siste gnotten Vi går til botten der vi står Men flaggan den går i topp Ja, det var alltså Mikael Lovies tolkning av andra klasspassagerare Den sista sången, nämligen låten Titanic Och det här är programmet som heter Radio Röda Röster Och sen är det från studion i Folkets Park Och det är Sorsarnas eget program Och idag har jag glädjen att ha Micke Westberg med mig från bildningsstyrelsen Du är en vice ordförande i bildningen Micke Ja, tack Tre av fyra år har ju nu gått av den här första mandatperioden då. Du har varit vice ordförande här i bildning. Hur har de här tre åren har varit tycker du? Blev det som du trodde eller? Ja, och först och främst var det ju ett, eh, faktiskt ett större steg än jag trodde att gå från ledamot till att bli vice då. Det var det ju men eh, sen har jag ju varit i bildningsstyrelse sedan 1995 så att Jag tror att jag, att det var något som jag kände för utom att det varit ett större ansvar än vad jag kanske hade föreställt mig då. Men nej det känns väldigt bra. Det är ju väldigt varierande vad ska man säga ett varierat innehåll i eran verksamhet. Ni har kultur och ni har barn och ni har det här med arbete. Är det svårt tycker ni att sätta det sig in i det här eller? Ja, alltså först hade vi ju tänkt oss att vi skulle försöka dela upp det jag och Wojer då lite grann. Men så har det nog inte bevet utan vi har nog varit med på hela vägen alltihop då jag och Wojer men och styrelsen såklart då men eh nej jag jag jag, jag tycker att det också har fungerat faktiskt. Det politiska klimatet säger man ju förändras också. Det är tuffare idag än vad det har varit tidigare. Hur hur känner du den biten här i Åvesta? Ja, här i Åvesta så glad så blir det ju eh effekten utav politiken i Stockholm så får vi ju såklart se över hela landet och jag som jobbar då på IF Metall eh, på nere på stan här så har vi ju väldigt många människor som mår dåligt idag på grund av den politik som förs mot de sjuka och arbetslösa och så. Så att det är väl det är, det är ett väldigt hårt klimat och det känns väl tufft då men i det är alltid skillnad avs om man säger pratar politiken på kommunnivå och på riksdag så är det lite skillnad då men det är ju svårare och vara med och styra en kommun som som man säger i riksdagen så har man en annan enast en målledning ja, ja. då så har man i i den här styret så att det det vore ju enklare om det vore om det vore på eller mycket pekpinna redan från start det tror jag ser den här Jan Björkler nu då på de partiledarna som är den som är ja pappa inom det här bildning och utbildningsväsendet han kommer med det ena efter det andra sånt det känns det flustrande när man kommer med med statliga pepp nero och... Ja, det gör du väl. Eh Det är ju det är som sagt vad han sa för nyss så här att det är svårt att styra när man har ett regelverk som är någonting som man kanske inte vill då. På det stora så att eh ja, det tycker jag att det känns tuffare på det viset. Politikens vardag idag, det är ju lite av vad ska man säga, vi om vi kallar det någon form av coach då du är Biernne är nu utbildningsstyrelsens bänk då och Augustsson och vi ska försöka matcha ihop det här laget och och få dem att spela precis som du vill att de ska göra och är det någon som sticker upp nebben ibland och säger nej det är mycket så där får de samma fanet göra? Ja, alltså det jag tycker jag tycker att vi har ett väldigt bra vi är samspel på tycker jag. det är ju är vi då och jag vill säga att det har väl varit så i bildningsstyrelsen även då ifrån skulle jag säga att det är, det är ju ofsatt att man är överens om om saker och ting. Sen är det ju givetvis vissa frågor som sticker ut och det är det ju då, men inom våra majoritet så har vi har ju också infört någonting nytt de här utvecklingsgrupper som finns i i bildningsstyrelsen där man har möjlighet och vara med ännu tidigare när ett, ett ärende ska startas där man liksom får prata riktig utveckling och det och det tror jag man har ifrån ledamöterna i bildning tyckte var bra. Att vi har det forumet och så och det gör nog det här att man kanske blir mer samspelat också från alla sidor. Tidigare så när det gäller ja utbildning så var det ju kommunen som drev utbildningen i kommunen. Idag har vi en förskola på orten. Jag vet man har ju någon vuxenutbildning någonting som heter Liber vi i den det PSV mer som här grejer vi i den det är ett annat Sverige då än vad det har varit tidigare eller är det till gång eller är det till för pung att man har de här det blir lite hatet och ja alltså jag, jag tycker att eh, våran verksamhet ska vara ju kommunal tycker jag att det fungerar bäst så men eh, annars så har ju det fungerar bra också med grydens friskola och vi har ju då har man fått göra tillsyn så att vi liksom mm. de är med precis som en vanlig skola och så så att det är ju inte så väldigt utvecklat i avest då så att nej så att, men helst vill man ju ha det kommunalt ja, ja. tycker jag. Är tiderna såna idag att man måste ja det måste tillåtas och finnas mångfald även inom utbildningsverksamhet? Ja. Det tror lenger de nog sköts. Ja precis, jag tror det tror jag nog för nu ser man ju att om man slår upp en tidning då så är det ju någonting som inte punkar och man är mer ute och bara tjäna pengar och bara man libererar mm. det det kommer i andra hand mm. tyvärr. Ja just. Vi ska ta och lyssna på ytterligare en låt här som som mycket har varit också med Mikael Wiehe som jag också tycker är en fantastiskt vacker låt och den heter Mitt hjärtas fågel. Når du ser meg Når jeg finnes i dina øyne Når vet at jeg når du hør meg Når jeg finnes i dina tanker Når jeg kan være den jeg vil Jeg flyger mitt hjertes fågel Jeg stiger den opp mot sin Jeg, jeg steder den over markene Og høpter over skogen når du ser sie die jeg finnes i dina tanker Då stiger mitt hjertes fågel opp mot fri Når kommer, når kommer Når jeg er den som gjør deg glad Når du rør meg Når jeg er i dina hender Når den som du vil få Då flyger mitt hjertlasvågel Då stiger den opp da svevar den over markene Og etter over skogen skrin Når du fører meg Når du kommer meg til nød Da stiger mitt hjertas fågel opp mot din Men når du stenger dina ører Og når jeg ikke kommer inn Og når du tystner O, qual talent lässt verklent, mir schwankt das Herz neu und o fehlend på for vå menn ullåt meg som når på, på dinam låt meg ihr hast verloren du stieger Ja, vi hörde alltså Mika Elvie och en mitt i hjärtas fågel. Och som sagt, den sjöng han för er som lyssnar på programmet Radio Röda Röster idag. Då vi har fredagen den 22 januari. Det börjar väl gå mot lite vårvärme, Micke får väl hoppas det har varit en fantastiskt lång vinter. Ja, verkligen. Det är nog inte över än. Nej. Du sa tidigare att det är ganska bra klimat att jobba i nere i just i den här bilden i Syresen. Men jag tänkte man kan ju titta nu på central nivå partiledarna. Nu försöker man att börja bessa krona lite grann och sticka till motståndarna lite grann. Kommer det att bli så inom mera förtryck också tror jag att det kan bli lite hårdare tag här framåt. Ja, nu... det var rörelsen tar tag givetvis som utstammar väl. Väsarna så är det väl, men jag tror nog att det är nog mer är fullmäktige kanske än i styret som har fyllt upp med verksamheten och ja givetvis så händer det att det är frågor som vi inte är överens om. Så det är det ju alltid men det är inte lika ofta. Nej ja, jag kom ihåg också när väl bo med kultur för det det var ju sällan att det bara var nomotering och politiska skäl. Det, det kunde vara någonting annat så men det kanske är bra att det är så nära samförstånds-lösningar som man kan komma. Ja, i det politiska livet. Jag brukar ställa frågan som de som jag har med när det ju, gäller just det här med kvinnornas möjligheter. Man vill det någon fick ju lämna över oppositionspostsen till till två män. De hon gjorde var två män klara, det kanske en ett kvalitetsbegrepp av tjejer är väldigt duktiga, men tror att det är väldigt olika mycket att och aina har det så hårdare och sköta politiska utdragen en gubbane. Det är nog tyvärr så fortfarande att, att som Marie då då hon var ju heltidspolitiker och sen det är ju så att det är från morgon till kväll så det kanske är så fortfarande att det är svårare och hon en mamma är en mamma kanske jag ja, vet inte ja. men jag tyckte det var tråkigt i alla fall för det var ju det var en frisk fläkt Marie. Nej ja, men det tycker man... jag han är en bra kille. Har vi lyckas bättre tycker ni om Vårat parti när det gäller just den där biten, representationen, vi har ett, ett kommunalråd som är kvinna va? Ja. Och vi har någon kvinna som är vice ordförande, är det i gamla byn eller? Nej, vi har en vice ordförande i, ska vi se. Mia um, va? I, ja, fritid och teknik. Ja. Och sen har vi väl även i. Ja, Anita också. Anita är vice ordförande, sen går man runt och ja, delar Så upp det, det på kommunerna ja. Ja. där då. Hur har ju din dagliga hjärna nere på järnverket? Ja. Och känner väl till den verksamheten ganska väl. Hur ser det på utbyggnaden på bruket? Är det en oro där nere nu över bruket svara eller inte vara? Eh det det är det nog. Man är väl inte eh det kommer ju som en chock för oss alla egentligen när det händer det här. Det var ju lika dant överallt och men Jag har ju alltid haft uppgångar och nedgångar genom tiderna så här men det här var nog värre än åtminstone jag var med om. Det som är och eh det var ju väldigt positivt det som hände för öre att vi skulle investera och kommunen var med på torget och väldigt alert och ville hjälpa till så mycket som möjligt och samarbete överallt och anställa folk och så här så att eh sen sen vart det ju det som hände man skickar hem ett antal men nu har jag i alla fall en del utav dem här har fått komma tillbaka och lite bättre ordning gång är det ju nu. Så det börjar stabiliseras lite grann då, men fortfarande är det långt till att komma till att vi kanske ska göra den här stora investeringen. Men det vi, vi tror ju fortfarande på att det kommer att hända, att vi behöver göra det, men kanske inte än på något år. Så visst är det väl tråkigt det som hände, men jag, nej folk är någon känner sig väldigt ororade för hur det blir. Och i stort i landet, men det pågår idag en diskussion om Volvo Det pågår idag en diskussion om Saab Avesta Järnverk tillhör ett finst företag Och det är alltså bara början Och, och där går då den vanliga människan i sin dagliga gärning Och utsätts för det hela tiden Det är klart som sjutton att de måste bli oroliga Ja, ja det är ett tuff klimat där också, så är det ju pratas så mycket politik på på jobben idag. Vi som håller på tycker att det skulle vara mer, men ja. men nog märks att det är lite valår allt och att folk är mer intresserade, men inte är det väl så där jättemycket heller. Man man säger alltid att det var bättre för och det, och det kanske var det med att man hade mer diskussion idag då. Är det ju också så att det är ju väldigt slimmat ute i industrin när man sitter i sina hytter och så så att det är inte lika lätt heller nej, som förr nej. kanske. Men är det det det kom hoppas. Kommer jag jobba nere i Kalmar sen. Det och metallsolföranden Nicke Telenius jobbar ju där. Och Vänsterpartiets store man Folke Darkvis jobbar ju där. Men de han ju inte komma in i i brukslokomför debatten var ju igång va. Nej. Och det är kan annan och såg i sig på sidan men det kanske är som du säger då det är så slimmat det finns inte tid över att sitta och prata faktiga politiska frågor. Jag sen tror jag också att eh, vi själva också måste eh, våga prata och våga stå för vad man är och och det här i, i det politiska livet och det tror jag man man också bra drar sig lite ja, för tror jag ja. att det, det är nog både och det att det måste bli mer ifrån bägge sidor. MR då visar sin politiska stumpunkt. Kanske inte ni som som är på listor och sån med vanliga människan. Ja, jag vet inte. Det det kan det kan vara lite så att man att man med står för vad man är och talar om att det här är bra och men i med diskussionen, det hoppas vi ska få nu inför det här hål då. Vi hade ju ett Åkommet igår och vad som glädde mig nu allr sig likt det är ju de här nya unga människorna som kommer. Ja. ja. Är det så att de ungdomarna engagerar sig i politik? Vi var par av de som är du har i ja. närheten på jobbet med. Ja, alltså vi kör ju jag är ju jobbar ju idag för Gietmetall med utbildningar och vi kör ju mycket fackpolitiska utbildningar och därför har vi faktiskt sett att det har kommer intresse och de som var med går är ju en del som kommer därifrån ja. och så här så att eh äh, nej det är jättekul man blir ju glad varje gång det kommer in och nytt såklart och köra så de tjejerna också ja va? det är inte heller fel nej nej jag blir riktigt glad när jag går på åkommöten där man ser alla nya framförallt alla ungdomar som mhm och det är kanske det vi behöver för att vi ska locka ungdomar och kanske vi ska ha ungdomar som gör det jag sa det går också det det är nog kanske nödvändigt att göra det mm. Men det gäller ju också att vi vi tar hand om varandra på något sätt och så att de inte bir inkastar det någonting nej, på en gång nej, och sen nej. så kanske man försvinner va utan. Precis. Det och det är lätt det, det har jag sett på våran jobbboxen när det kommer någon ny då ska man ha in den på ett taket uppdrag. Ja. Om han inte bara anställas med ett par månader det det kanske är fel att göra så. Och det brukar inte bara vara ett utan det brukar vara tre fyra ja, så att precis. det blir som liksom för mycket på en gång. Då. Precis. Men Håkan Hälsum det är väl också någon som du eller utan han bor i Dalarna. Det? Oh. det är han som är gift med Sofia Roge Klint. Han oh, stämmer kanske, jag är inte säker då på det. Och bor han då. i så fall i Äppelby? Okej. Okay. Det går en vind över vinden sängar, vi fladdrar tinningen till garden. Och jag ska skriva en sommarvisa om sol och blondoft i melloriet. Jag ville sjunga om kattar rulla till tre klarslöjter och orsmål men vindens toner blir som sån en sång. Jag bara lyssnar i björklövssång. Jeg en sommarvis Med sånger hun i melodi Det går en I astelunden Jag har et gul Natt fotografer Men årene ble En drømmens saga En ensam vandrer Syv alltid Jeg vil beskriva jeg visste da du kom bli bli Ja, det var alltså hur kan hälsens vision utav Mats Pålssons visa vid vindens ängarna. En bra inspelning mycket. Ja, det är bra den. Vi ska göra ett litet till kännagivande också här. Det kommer ju mycket material under ja, sån här politisk kampanj från förallt och ifrån vårat eget parti så Ibrahim Baylana mailar ut nästan varje dag om någonting och nu har man någonting som heter superveckan och den börjar ju alltså redan nu då den 20:e den här veckan så var det ju en debatt i riksdagen som också sändes på TV. På söndag ska vi ta upp att i agenda Sveriges television Där klockan 20.45 så blir det en duell mellan Mona Sahlin och statsminister Reinfeldt. På måndag är det en nationell kampanjdag. Den 27.00 klockan 4.00 i radions P1 så blir det en duell där mellan Mona Sahlin och Reinfeldt. Den 31.00 i januari klockan 20.00 i TV2 partiledardebatt i programmet Agenda. Och där har vi också möjligheter att via då socialdemokraterna.se se den här galan alltså live från klockan 19.45. Så vill man hålla sig uppdaterad och lyssna vad som händer på nationell nivå när det gäller partiledardebatter då ska man ta och bara med och lyssna på det här. Det här med alternativa driftsformer, konkurrensutsättning och är en debatt som jag tycker mycket har avtagit igen idag. Nu tror jag det är ändå på gång med en avbolagisering va på kommun. Ja, vatten och avlopp där kan ju vara på gång där. Känner du att den här frågan om konkurrens, ska jag säga, har den hamnar lite på sidan om ifrån ja. bordets håll. Ja, det har de nu gjort då. Vi kommunen vi har ju vi har ju också pratat om alternativa driftsformer. Ja. Vi skriver självklart ju och såra och eh, det som kan bli aktuellt och sånt. Det kan ju vara kooperativ lösning eller det man kallar entreprenad kanske mm. och sånt och det kan ju bli men men visst är det så att det har ju inte varit nå ifrån andra sidan så mycket. Är personalen Är man rädd professionell när sig att att driva personalkooperativ eller entreprenad som du sa. Ja, man har ju inte direkt eh starta någonting då och det har vi inte varit så. Vi har ju det är med kooperativ företag har vi skulle vi gärna vilja att man försöker och prova någonstans då men än så länge har vi väl inte kommit dit då men nej det kanske är så att man inte vill men tog det stege kanske. Ja. Tog av tiden gör att det är att man är osäker. Ja. Var det varit bättre tid kanske eller var det varit lättare. Precis, det tror jag nog. Det jag tycker jag såg var det i i Dalarna demokraterna att man var på gång på någon våg i rättning och köra något så kallad entreprenal va. Ja. Jag kom ju ihåg när man skulle försöka och och få någon att köra en körvering på bibliotek för tant talår sen men det ja, det är svårt va. Det är. Ja, och det är ju det. Det lägger ju bara någon som vill gå in med det med. Det ska bara ja. någon som kommer ut igen ja, så så. Ja. Och är lite inte allför mm. för rädd då. Nej. Vad jag har hänt nu så ska man ju göra vissa investeringar upp i det området där jag bor i Skoxbo då. Och en aktiv SF-förening då ligger bakom det hela då. Betyder det någonting för dig som politiker när medlemmar eller SF-föreningar tar fram såna här förslag, kommer med alternativ och Absolut. Är det viktigt för dig? Ja, men det tycker jag jag, jag, jag ser med glädje på hur Grytnes SF-klubb i fronten då Sten Åker som är otrolig kraft har fått igång det här och får folk pigg engagerade och har Då de måste det i studiegruppen med mig som liksom har verkligen känt att det här oguvorligt oh det här och få vara med och påverka och sen när de säger att det kan bli verklighet av saker och ting också så att jag tror det är jätteviktigt. Jag tror att DNS ha... kan bli för stora. Så Man kan... förväntar sig att ni ja, har en investering kanske på flera miljoner så måste lösningen är det här går det dom inte ro men då kan effekten bli kanske någon annanstans. Ja, det kan ju vara det, men jag tror nog man har förståelse för det också att man kan inte göra allt utan det blir ju en, någon sorts prioritering på vad man kan. Och vi har ju våra medborgerliga förslag och som är ganska mycket nu i. Mhm. Fullmäktige och styre så det kommer till så att Nej, eh, jag tycker det är en bra ram ramväg då. Och det är ändå ett uttryck för att folk funderar i politiska banor. Ja. Precis. Man kanske skulle be dem att bli politiker också då på en gång när de Ja, jag, ändå beser i pressen. Ja, jag tror ju att eh, samma sak det här initiativ vi har tagit nu att vi ska låta våra medlemmar i Socialdemokraterna vara med och påverka eh att skriva ett handlingspolitiskt program inför valet som vi gör i studiecirkelform som kommer att starta här om bara ett par veckor tror jag det. Är. Eh det hoppas väl att många kommer och och engagera sig och vara med och förstå att man kan faktiskt vara med och påverka mycket där då hur det ska se ut i vår kommun. Men det måste ju be jällegam mycket att tala om att det var 29 som hade anmält ja, sig och precis. Vad vi har ser vi visst är det är det 5 till 4 politiker som man blir tom så ja. Men instansen siffran lämma jag har. Ja, vi vi är lite besvikna än så länge. Nu har vi vi gjort lite kampanjer här mer. Vi vill ju vi, vi vill att en 800 personer ska engageras. Vi har väl en 400 medlemmar i partiet i avista. Men vi får väl se då. Vi ska jobba för att det blir så. Ja, jag jag måste ju säga jag har, jag har ju heller inte varit något dukte på att, att anmälla mig till film, men nu har jag gjort det den här gången för. Ja. Jag tänkte det man läger försöka ändra sig lite igen. För annars så blir det ju så att det blir en grupp människor som bestämmer över alla stora skaran. Mhm. Och här har ju vi då som är medlemmar verklig möjlighet att vara med och kunna påverka vad det. Precis. Och som mm. kanske är bra för dig också för ja, höra ja. så, så där vill de ha det bild de har det. Absolut. För det är nog ganska viktigt. Vi kan ju läsa om de här funderingarna också. Det här med att vi har presenterat en lagledare nu inför nästa fyra årsperioder där vi sätter då Lasse Isaksson som första namn. Tror du det också är viktigt att man talar om för väljarna? Det här är vårat lag nu som vi ska spela med i fyra år framöver. Ja, det tror jag faktiskt. Vi har gjort det här andra gången vi gör. Det var lika 0-6 också så att eh, vi, vi tänker så att om man gör den här delen klar nu så får vi istället koncentrera oss på valet sen för det är likadan tiden som oss självat. Kanske går det att tänka på att en ena och en andra vill göra det va. Så har man det bortstökat och sen så jobbar man istället inför valet då så så att det blir så via sättet och det jag tror att eh befolkningen också tycker att det är bra att man vet vem som ska vara kommunalråd mm. Mm. framöver om man vinner valet. För det det blir ju en frontfigur va borde för kommunen och för, framförallt för vårt parti också. Mm. För så har vi haft Agneta då första kvinnliga som ja, vi haft i 4 ja, år nu. och nu har hon nu väljer att inte ställa upp igen och så då har vi en i alla fall en relativt ung kille som Precis. eh är en eh ja, ungdomarna känner väl igen ja, henne ja, för hon i ja, idrott och allt annat är ju väldigt engagerad så att det det tror jag är, är kommer vi bra. Jag tror det jag också. Amanda Jenssen är någon artist som mycket vill att vi ska spela en låt som heter Happyland. While you kiss me goodnight in the happy land In uh... Ja, det var alltså Amanda Jensen som sjöng låten Happyland här i programmet Radio Röda Röster. Ett program som sänds i samarbete med Sossarna här i Avesta kommun. Och Micke Besper är min gäst idag. Och då vet alla som känner till lite grann om det här att det är frågan om just bildningsstyrelsen som idag är ett ganska... Stort område har genomgått lite förändringar eller flera förändringar på gång inom eran verksamhet. Eh det, det det hoppas jag verkligen inte egentligen men man vet ju de kan aldrig se aldrig det här. Vi får se vad som händer med frit och teknik om om man bullariserar vatten och avlopp och så så att eh um, vi håller ju på nu med eh uh, förändring i alla fall som kommer att ske då det är att man kommer att ta i fullmäktig framöver att vi flyttar fritidsgården här till till bildningsstyrelsen igen. Ja. Och de har vi haft när vi hade fritid hos oss då men eh ja. uh, så det tanken är att vi ska flytta då uh, kulturhuset och uh, vi har ju fritidskår där i Hundarfors och Kryrbo som ja föreningar det ska det vara så va och uh, vi har en skatehall, vi har en skatepark och det här flyttar vi över de som fullmäktige beslutat till bildningsstyrelsen från 1 april. Mm. Och det har att göra med att vi vill vi vill att det ska samverka med övriga modellen 2.0. Och när vi hade fritidsför då hade vi ju hade vi ju övriga modellen men vi hade inte socialtjänsten involverad. Men nu är ju socialtjänsten involverad då då ser vi att det här med fritidsskådar och ungdomar det kan det kan vara en viktig pusselbit i det här nu då. Så därför så flyttar vi väl över det här då. Så samtidigt så har vi ju även Siva som mm. behöver fler arbetsuppgifter och så här. Och så det kanske är någonting där man kan... Och en, i en större förvaltning, det har ju inte varit så lätt för fritid och teknik kanske. Och det är lite större, lättare i en större förvaltning att kunna göra olika saker kanske. Vill ni hur stor budget har ni nu att jobba med? Ja, det är, är det en clash näf... med mil... Nej, det är ju nästan en har halv... du det har så nästan har halv... Miljör... du det är, ja, vi 400 500. någonting, 450 ja. tror jag vi har kanske. Det är lika många nollor som det är i Sveriges regering idag. Ja. <laughs> ja, det är så. Så att var nästintid. Ja. Ur nästin ja. vi har ju ett antal månader kvar nu då på den här mandatperioden. Vad kommer att hända genom meran verksamhet? Kommer det att rulla på som vanligt heller? Kommer ni med något sådant här riktigt revolutionerande... Det som stod i tidningen idag då, det är väl att vi, vi kommer och vi har tagit i arbetsskottet i bildning. Det är att vi ska bygga ett, en förskola till. Och den ska vi bygga i Kalbo. Och det är ju beroende på att vi har i den delen då, Kalbo och Krylvå, lite kö till förskola. Aha. Aha, ja. Vi har ju bara en förskola där då, och där <hör> bygger vi en förskola som ska bli då dubbla störarna det som finns. Och sen så eh kommer vi då och kunna vi har har barnen som skulle vill gå ju i det går in i stan och eh, i skogs, det är lite olika ja. så man kan flytta in dem då sen då. Men det här blir ju inte klart för 2011 då men Nej. det är i alla fall någonting som jag inte ser som positivt då. Vi var ju under en, ett förra året har vi ju Fått lov att stoppa utbyggnaden på grund av ekonomin som man såg ut. Så att då var det ju så att vi hade ju in ett antal barn mer kanske på förskola än vad det skulle vara och så. Och det, eh, det ska vi göra till nu. Är det köarna? Känner ni att det, det är behov av just... Vi har ju varit väldigt duktiga i Avstads kommun och bildning att se till att inte bryta den här fyramånadsgränsen som man måste ha men... Eh så att det klarar vi ju. Mm. Det har vi men kö har man Är det rent i tid har man rätt. Man har alltså rätt inom 4 månader att få att få en barnomsorgsplats och ja. det har vi klarat av då men det föds ju cirka 200 barn per år då mm. så att just nu då så att är det tryck på jag tänkte ju ut på vissa skolor kan om jag bor i Skogsbro kan jag låta mina barn gå exempelvis i Kryl då man, är frie, är man frio. Ja, men det är ju varje vilken skola man går den som man inte kan få då. Det är ju att du man får ju skolskyss till det, det den skolan man tillhör. Man har ju en skola ja, man tillhör ja, och det det får man skolskyss om det som ja. man har tillräckligt långt då. Så att men visst kan man välja det är Krylbo och var man vill då men Men det får man skjussa själv. Då får man skjussa själv eller köpa skolkort då, eller busskort då, ja. eller så då. Men just nu håller vi ju på med i, i Skogsbå, men vi har ju väldigt mycket barn i, i Klockaskolan mm. och har vi färre barn i, i Skogsbås skola. Så ni lär ju försöka se till... Vad tror du att den beror på? Ja, det vet vi inte riktigt. Hur, man har ju själva... Men det är det som ni tar reda på tycker jag. Ja, vi har ju, hört, vi har ju olika teorier vad det kan ja, vara och ja. så då. Men... Det har ju ut på ett, ett sätt som också är, tycker vi är bra det är att vi har samla alla föräldrarna och låter dem innan beslut tas hur vi ska göra i skolan så får man möjlighet att i alla får komma med åsikter om hur bör vi göra. Mm. Men det kan inte vara som det är idag för att vi det får ju inte plats. Och då var vi kan inte ha en skola som är halvtom. Och nej nej. nej. Har du fullheter kan trapi, kan trafik frågan vara en orsak. Ja, men det är betydligt mer trafikerat uppe vid centrala skogsbäcken varje klocka. Kan det kanske vara? Sen tror ju väl att det kanske är så att man har kanske hört ifrån och ja, ja ifrån känner ja andra som har sagt att det kanske blir en förändring och då lika bara vi väl i klockaskolan på en gång och så där vad så att det men vi vet ju inte säkert. Jag tror det är viktigt såna där gånger att man tar reda på vad orsakerna är för det är väl synd om man har inrättningar och det det inte blir annorlunda ja, så problem med kanske försöka göra någonting åt ja. det. Där. Men vi har det ett större möte i i teatern var vi och det var ganska mycket föräldrar. Och sen har man nu en hel tiden till vi ska träffas nästa vecka i alla fall under två veckor. Då har man haft möjlighet och maila in då med åsikter och så och så att vi ska försöka ha föräldrarna med och åtminstone så att de har vetat hur vi hur vi mm. tänker och hur de mm. tänker. Jag kom hon när vi hade det nyttigt och skriblem upp i grytna så hade vi också alltså ja, fullt härliga möjligheter att skriva på papper vad de skulle villa ha åkärla så så jag tog det är bra att man går ut och och pratar med brukarna hur de tycker att det ska vara va absolut jag tycker det som har varit nästan intressant alltså varit politiker i Binningshus det är att vi har ju våra tillsynsbesök ja. och så här motar man verkligen är ute bland först både personalen och och barnen och skolan och så här och få och få vara ute i verkligheten mm, på nävis mm. det det det det är jätteviktigt att man att man har så. Och ni rapporterar av och Ja, absolut. Ja, här kommer varpå Elton John med låten Your Song. It's a little bit funny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 I was a sculptor, <laughs> but then again, no. Or a man who makes potions in travel and show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you.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 the verses well they've got me quite crossed but the sun's been quite high while I wrote this song it's for people like you that keep it turned on So excuse me, forget but these things I do,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 maybe quite simple but now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind what I put down in the world how wonderful life is while you're in the world I hope you don't mind I hope you I ja, wonder for life in the world I heard also Elton John och låten Your Song Klockan är slaget 6. Programmet heter Radio Röda Röster och är ett program som sänds i samarbete med Socialdemokraterna här i Åvesta. Och idag har Micke Väspär varit med mig här nu från klockan 17 och kommer jag sista kvar här en kvart till. Jag tycker ändå det kan vara på sin plats Micke att nämna lite grann det här med ungdomar hur vi ska göra för att man har ju plockat ut nu att vissa grupper som kommer att bli väldigt viktiga inför valet är här bland annat ungdomarna. Vi ska bli på dem och prova på så verkligen tycka att den politik som vi för det är den som är den rätta. Ja, Skärlebe har du ju mm. håll på och jobba med cirkelverksamhet vi vi är ju, alltså det handlar ju om att få lyss de vi ska lyssna på ungdomarna såklart. Och sen får de om att säga vad de vill och så. Men eh, mycket information och som vi jobbar med inom eh, IFS metaller ju utbildningar. Och de är faktiskt väldigt bra de här fackreplesa utbildningar. Och vi har ju planerat nu då att köra tre stycken såna här på våren nu då efter varandra och eh, eh ja, det är ju vanliga medlemmar absolut inga parti som sitter i med i ME-partiet utan det är de som har tycker att det är intressant med politik. Eh mm. men det är en svår fråga det där. Är det mycket ungdomar som jobbar nere på järnverket? Ja, det det eller det försvann väl en del nu såklart. Sen kommer några tillbaka men medellönen är ju ganska hög fortfarande. Det det. Vi har det. Vi har ju vi har ju det här systemet med delpension som mm. är väldigt bra hos oss mm. som också gör att ungdomarna får, får komma in då. Man kan redan från 61 års ålder börja ta ut sin pension mm. på halva tid. Mm. Så det det sitter men vi har ju en hög medellön ganska fortfarande faktiskt. Andra säger man ju i måls centralt att de som lockar unga värderar det är socialdemokrater. Mm. Och vi får hoppas att det är så ja att, att det stämmer. Ja. Ja, för jag förrum att jag läste någonting om att de vill ska försöka få med oss inför det här valet ska våra pensionärerna faktiskt ja. och det hoppas man med nu då. Det det vill ingen bra politik man föra ifrån Stockholm för, mot eller för för pensionärerna. Jag är ju med och spela med det här Marsbandet och de är ju något år äldre än mig. De har ju pension. Och vi hade en träff i Onsa så vi tränade och spelade. Vi hann inte med att komma in när i lokalen så började man prata om pensionat. De hade någon tagat av dem 300 spänn och det var ju förgäves av. Så jag håller med. Jag undrar ja. med inte pensionärsgrupperna också är en en bra grupp mm. tror jag just in för det här valet som kommer att ske här i september och och då gäller det att vi också har då en bra politik då i antemot pensionärerna så att det inte gör precis samma sak. Vi ska spela en låt med Van Morrison Brown Eyed Girl och fundera då gärna mycket. Jag ska fråga dig om du inte är politiker vad du håller på med då. Okej. Okay. bounce band Ja det var alltså Van Morrison. Jag hörde till och med att man hade påstått att han hade blivit farsa igen Van Morrison men nu såg så man att det var någon ja. sund tidningsanka. Ja, mycket om du inte nu är det brukar inte hålla på med bildningsfrågor. Vad gör du då? Väl? Ja, jag har ju ett stort intresse för fotboll då har jag. Men det kan man inte se på igen. Det är väl tv på jag ser mycket på engelsk fotboll. Jag brukar också övera till England och se på matcher och så. Tycker jag väldigt intressant. Jag brukar också faktiskt för det med landslaget ibland och titta på både hemma och borta matcher. Så jag har vi lite samma intresse som Lars där då. Vi brukar faktiskt kunna åka på samma ställen ibland. Är du gammal bolltröllare själv eller? Jag har väl spelat lite grann, men inte så väldigt mycket. Jag har starat UK lite på ungdomsåren alltså, men Ingen Ingen det seniorspel här inte varit på. Och du är inte med och träna någon? Nej, jag var jag har ju var också med min grann spelar fotboll överst i AIK så då var det ju 10 år där man var ledare då. Så att man har väl varit med där och håller på mycket med Korpid åt genom åren och sånt. Där. Väldigt intresserad av idrott. Idrottsrörelsen annars är viktig va? Ja, absolut det är den. Det är ju väldigt många som engagerar det här och alla hjältar som finns och och så va så är det väl. Nej, så det är väl det är väl det då, men sen har jag ju också familjen såklart då. och barn och barn, barn har fyra stycken barnbarn som är helt fantastiska att vara med och eh bli man som barn på nytt och vara med dem. Är du ute i sommar 20 igen ute i Folkärna också eller? Inte mur och, och farstuga. Ja, mur och majstuga ute i Kullhulten som det heter O. Det hände väl ibland men det är väl inte så ofta det heller. Det är som sagt vad det här tar ju ganska mycket tid på. Ja, det gör det. Bara. Man har väl helgen ibland. Är det värt att hålla på med det här som du gör på? Ja, jag tycker att det Det packade jag det politiska. Ja, jag tycker jag tycker nog du inte. Känner du känner ju inte att du försaka någon och Nej, jag jag känner nog att man har nog ja, nu vet man, har gjort, man har fått väldigt många som man och uttama saker. Jag tycker det var väldigt intressant och mycket värme på det sättet man har på. Och så att, nej, jag tror jag känner att det här är, är rätt än så länge. Mm. Och det är väl bra att man tycker så. Ja. Vi ska ta luppen för er igen. Gärna vi går in och och lyssnar på såna här program igen kan ju göra det om ni går in på Radio Avestas hemsida där så www.radioavestan.se. Och så trycker man där det står lyssna i januari vet jag att det var lite problem här på första veckan här nu i januari men det ska vara igång igen och ni som vill då gå gärna in och så kitta med på det datumet som står där och sen aktiverar ni upp den så kan ni ju lyssna som sagt på Micke Bäsper ytterligare en gång för jag ska tala om att nästa fredag så kommer vi att sända programmet med Lasse Levan som var här i fredag. Vi ska ta och. För det har inte kommit ut på den där Lyssna igen sida. Så därför så sänder jag den i repris. Och då kommer den automatiskt in på Lyssna igen sida igen. Jag tackar mycket Besper för att du tog dig tid på fredag eftermiddag. Och komma hit och vara med mig. Ja tackar själv vad roligt. Och vi ska tala om allt programmet sen så har vi så ju samarbetet med sorrarna här över så det är vårat eget program. Anders Lundberg heter jag som är programledare, producent, tekniker och ansvarig utgivare också sagt fredagar 17 till 18 och 15:e är våra tider. Och jag kommer att tala om för att eventuellt så kommer vi att lägga in även en sån här insändar Grej här i programmet För vi, vi märker att det är lite problem att få in insändare i vår lokaltidning Och då är vi så förbannat fiffiga Så då tar vi och läser upp dem här i Radio Röda Röster på fredagarna Vi ska lyssna på Sonny Bono och hans hustru då som heter Cher Sonny en Cher Sonny Bono tyvärr han har gått till de Kära Yakmar kan men kär hon är i allra högsta grad en aktiv I got you babe. Tack för det och hon trevlig helg. I guess that's so we don't have a plot But at least I'm sure of all the things we got Babe, I got you